Jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr. Ja, min gitarr, en trogen vän som jag haft sedan länge sen. Av ja, dess fröda toner är i vissare, men det finns glädje i min gitarr. But someday I'll see the light when the ghost of Hank Williams sings your cheatin' heart again, oh. sweetest little girl. Hade inte heller alltid rätt. Det hade han inte. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt eh, av Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Eh, jag heter Kalle Björk och med mig har jag en legend i sammanhanget. Vilket sammanhang? Alla sammanhang. Oskar igen. Hej hej välkomna allihopa. Ja, eh, det är en ny vecka. Det är lördag och vi sitter där som vanligt. Det är väl inte en ny vecka, det är väl en gammal vecka. Det är nästan slut. Mm, nu ska vi inte vara sån, kallade. Okay. Vi kan inte börja med att bråka det första vi gör. Nej, Nej. det kommer nog mer av det senare. Jag tror det. Eh, jag vill börja med att be om ursäkt för en tabbe gjorde i förra avsnittet. Jaha. Eh, när jag sjöng den här... Jag skulle sjunga You Are Beautiful av James Blunt mm. Men jag sjöng You Are Beautiful av Christina Aguilera Jaha Så det var fel You Are Beautiful jag sjöng på Ja men det är ju jättepinsamt ja, det är det. Jag sjöng den You Are Beautiful In Every Single Way Words can Bring You Down ja. Men James ja. Blunts låt går You Are Beautiful You Are Beautiful uh, nej. Ja, And I don't know, no, och Något sånt där jag ja. vet, nej. Det var i alla fall inte den jag sjöng som ni vet ja. ni, ni kan googla James Blunt och You Are Beautiful om ni vill Ja men det är lysande är vi rätt ute. Exakt och vart kan man kontakta oss Oskar? Ja det kan man ju göra på Radio at gmail.com eller på twitter at lordkelvinradio eller hashtag lordkelvinradio. Kelvin Radio. Yeah. Mm. Visst är vi, har liksom, for, vi har fortfarande ingen fax, vill jag bara inflika. Vi jobbar på det stenhårt. Jag tycker ju fax är lite mysigt också på något sätt. När ja. man får ut det liksom på papper. För jag har aldrig sett en fax i action. Du har inte det. Nä. Det är ganska häftigt. Jag Ja, du är ju bara en liten pojkspoling ja. mm. eh, Det kommer bli ganska mycket musik idag eh, Men det kommer handla rätt mycket om musiken Vi spelar också lite snack hit och dit om det Jajamän. Men eh, vi ska börja med en låt som Kalle har valt ut och ja. det är, Vadå? Eh, alltså det, jag har ju en, en liten fascination för, för covers Eller fascination, jag tycker det är kul Men det roligaste är ju när en cover av en ganska trist låt Blir till något fett och när någon annan gör den Så det här är en, en, en cover av Madonnas La Isla Bonita Men den är gjord av en, en kille som heter Yami Bolo Från 1991 mm. I dreamt of Susanna, just like I had never gone, I knew the song of the jungle, with eyes like a desert, it all seemed like yesterday, not far away, tropical, the island breeze, all of nature wild and free, This is where I long to be, but it's like bonita. Jami Bolo tolkar Madonnas La Isla Bonita Fedlåt. Fetlåt. Eh, inte riktigt min eh, stil av fetlåt, men det var helt okej tycker jag. Eh, vi kan vara lite toppfästa. Fetlåt, vänsna. säger vi. Ja, bra. vi säger det. Eh, nu ska vi helt eh, hoppa in på ett ämne som. Eh, Happ-hoppa. Ha ja. det, det är samma som hip-hoppa, fast hoppa eh, <laughs> Hur hip-hoppar man. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Eh, vi lämnar det och fortsätter helt enkelt. En sak som har stört mig ganska länge- det är ju det här med holäkare- som finns här ute på Läsbygden. Eftersom det är ingen som vill ta ett heltidsjobb som läkare ute på landsbygden. Så istället så har man de här läkarna som kommer in och jobbar ett halvår och får väldigt, väldigt, väldigt mycket betalt för det. Mm. Jag hörde någon siffra, jag vet inte om det stämmer men att uppe i Sveg så kan man få upp emot en hundratusen i månaden om man kommer dit. För att det är ingen som vill jobba där helt enkelt. Och det där är en sak som stör mig ganska mycket. Just det här att, också det här att läkarna försvinner de kan inte skaffa sig en bild av en patient helt enkelt, man kan ju inte ha dem som familjeläkare om de är där i två, tre månader och en sak som jag tänker på över det hela, det är att man skulle göra ungefär samma system som man hade för polisen förut och jag vet att jag berättade berättat det för dig någon gång Kalle, men, eh, jag vet men det är fler inte. som lyssnar nu, ja, så, det så tar det en gång till tar det en gång till, en gång till. <laughs> att en eh, 20-30 år sedan, jag vet inte om det var hur länge de höll på med det, så de som gick på polisutbildningen var tvungna att jobba ett år i Stockholm innan de fick söka tjänst någon annanstans i landet och jag kan ju tycka att här så är det ett lysande tillfälle att göra tvärtom, att de som går på eh, läkarstudier runt om i landet efter sin, alltså de har blivit legitimerade läkare, eh, blir placerade runt om i landet och får jobba ett år till exempel. Jag hamnar upp i Sveg och du får jobba ett år upp i Sveg och sen får du söka vart du vill i landet. Mm. Dels så får du ut läkarna på platser som är, eh, annars eh, kostar väldigt mycket pengar för landsting och kommuner att ta in läkarna på. Mm. Och Dels så kan det ju hända så att vi ser att en läkare är färdig, flyttar upp till Sveg för att jobba ett år, träffar någon där uppe blir kär, stannar kvar och på så sätt som man fått en läkare som blir stationerad mm. och istället för att helt enkelt slänga ut pengar på läkarna, tycker jag i alla fall. Vad tycker du? Ja, eh, jag är Oskar Lövgren politiker. Nej, jag vet inte. Eh, jag tycker, det låter ju klokt på ett sätt. Men det jag tänker är hur smart det är det att skicka ut nyutbildade läkare? Ja, men samtidigt så har du ju, du har ju fortfarande läkare som finns på plats. Alltså, det är på nästan alla ställen som finns det någon stationerad ja, det jag. läkare. Ja. Så... Jag är inte så insatt i den här frågan. Nej, men om du säga. tänker alltså, på Ljuslands sjukhus till exempel, då har du de här allmänläkarna som är där hela tiden. Det finns det en två, tre stycken. Mm. Men sen så har du ju alltid, det är ju fyra, fem stycken som liksom kommer och byts av hela tiden. AT-läkare och sådana Ja, precis. Och, och sådana här som bara är där under ett halvårstid. Mm. Ja. Men det är inte något sånt också att om man jobbar ett år i, i, inom Gävleborgs landsin får man typ en halv miljon eller någonting. Ja, det är något jättekonstigt sådant där. Och det är sådana saker man kan tycka att det borde faktiskt faktiskt in, kunna ingå utbildningen när du blir stationerad ett år. Ja. Och du får liksom, du kanske, man kan ju få en förmån till exempel att du får boendet betalt i alla fall så du inte behöver lägga pengar på det även mm. om du tjänar tillräckligt för att kunna göra det. Men bara för att göra det lite, ja, lite mer attraktivt. Ja. Så. Men på tal om saker som jag inte förstår någonting om mm. så kommer vi nu att spela en låt som jag inte förstår någonting om. Men jag har faktiskt översatt texten från finska till engelska bara för att förstå lite grann vad det var jag skulle spela. Varför översätter du inte från finska till svenska? Men för... Det är för att jag vet inte. Det är mycket häftigare på engelska. Ja, jag tror det. du och jag har varit uh, aggressiv och, och frågande mot det. Allt du säger hoppar jag på direkt. Förlåt Oskar. Ja, det är ingen fara. Jag tycker det är ganska härligt. Jag ja, får försvara okay. mig. Jag gillar Bra. att slå underifrån. Ja. Eh, det här är alltså en finsk Punkgrupp, eh, som heter Ursäkta eh, för er känsliga lyssnare där ute. De heter Klamydia. <skratt> eh, de kommer från Vasa. De fick faktiskt ett kulturstipendium för de vasa kommun för allt de har gjort för, alltså, för sin. För, för ja, Klamydiens spridning ja. i Vasa-trakten. Ja, ah, nu ska vi lugna oss. Okej. Okay. <skratt> eh, men den här låten heter Somi on San och handlar egentligen om den är en mm. låt om veteranerna. En hyllningslåt till de som har slagits för Finland. Alltså det är en... Finska typ. Ja, lite grann det. är en väldigt härlig melodi tycker jag. Och det är en den låten handlar om Finland och hur Finland ser ut och de vackra sjöarna, de fina värden som jag har förstått av översättningen. Men vi ska spela den nu. Och här kommer en Somi on Sun. Var du var glad. Jo, jag har så himla bra i vinter. Jag har skaffat bergvärmepump från rör. Det har pumpa för all uppvärmning, installerat och klart. Kan tro det. Du flinig så att det är tur att du ören som stopper. Ja, och varma är de också. Tack vare rör I stor fala. Jag heter Karin Jonsson och är ordförande i Järvsö hockeyklubb. Jag har ett tips till dig som vill stödja spelare, tränare och ungdomsverksamheten i kommunens enda hockeylag-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 Alla mår bra av att få hjälpa. Frivilligcentralen är en knutpunkt och förmedlar just nu behov av frivilliga till väntjänsten, kontaktpersoner för invandrare, ledare för lättare sång och musikgrupper och för äldreboenden. Dessutom söker vi ensamma julfirare och hjälpsamma människor till alternativ jul. 24 december klockan 13 till 17 på Koppargården. Ring 34 00 31 så berättar jag mer. Frivilligcentralen för din guldkant på tillvaron. Och mjuka klappar i år. Besök Kristina Kompani, Hannas och Viktors för moderna, personliga och omtyckta presenter. Dessutom, shopping bara till dig snygga kläder till jul- och nyårsfesten. Välkommen till Julklappshuset, Kristina Kompani, Hannas och Viktors. Är du rädd för att i syskon har börjat ta droger?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 Vi har en så komplicerad titel på det här programmet så jag kan nästan inte uttala den ibland. Nej, det är lite, alltså jag sludrar gärna också på, ja, på, jag sludrar gärna på det mesta faktiskt. Ja. Men det är ett fint namn. Ja, det absolut. Um, nu har vi pratat lite seriösa grejer här, läkare och uh, Oscars politiska visioner. <laughs> uh, men nu ska vi prata om något kul. Oj. Riktigt roligt. Ja, vad då. <laughs> Nej, men det är den här fantastiska fotbollsspelaren Mario Balotelli ja. som har varit i, i farten igen som kanske faktiskt är mer känd för sina galna upptågen som sin, sin fotbollsspelande karriär, även om man är väldigt så är det ju de, det utanför planen som väcker mest ja, uppmärksamhet ja, Precis. Um, han har ju bland annat skjutit förverkerier ut genom sitt fönster och Byggde om sin trädgård Till en hinderbana för fyrhjulingar Och grejer Men nu har han varit i farten igen Och <laughs> han skulle åka till han, bo, han spelade alltså för Manchester City Som obviously kommer ifrån Manchester Och då var han i Manchester Men han skulle träffa sin agent, Raiola Den här killen som också är agent åt Zlatan Ibrahimovic I London Och då tänker han, ja jag ska ta bilen dit Till London, men jag kan ju inte vägen Så vad gör jag? Vad tror du att han gör, Oskar? Jag läste ju faktiskt om det här idag. <skratt> så okay, jag du, vet ju. <skratt> Okej, okay, jag tror du inte visst. Men i alla fall då så, så hyr han en taxi, va? Och, mm. och, och, och, och följer efter taxin. Så han Hela. åker inte med taxin själv, utan han följer efter en tom taxi. Precis, och då gick väl på 4 500, Kronor, jag. Ja, vilket jag måste säga är väldigt billigt för 30 mil Ja, tycker jag också. Bra pris. Ja, men, men jag är... tror det kostar 5000 att åka från Gävle till Ljusdal. Ja, det är, alltså, det är mycket billigare att vet att åka taxi i England än ja. i Sverige. Jo, jag kan tänka mig det. Men fortfarande, inte, alltså vad kostar det att köpa en GPS då, gå in på, jag vet inte om de har Claes Olson i England, men <laughs> liksom kom igen. På tal om Claes Olson, jag måste bara berätta det, jag tycker det finaste namnet på det kom från min mormors bror, han mm. älskar att gå dit på gamla dagar. Och han brukar kalla det för gubbdagis, ja. för där gick alla gubbar omkring och tittade och köpte och onödiga skruvmaskiner och jag vet inte allt vad det var. Sen brukar åka på gubbdagis. Mm. Fint. Det är, där, det är där de dumpar kararna. så ja. kan de handla annat. Ja. ja Nej men i alla fall, jag tycker det var kul med, med Balotelli som alltså det, det kan bli roligt när folk som kanske egentligen inte borde ha mycket pengar får mycket pengar. Ja. Om vi säger så. alltså Det är samma som alltså Kungahuset. Kronprinsessan Victoria och Madeleine och Carl Philip och kungen och Silvia allt vad de heter. Mm. Eh, alltså de kör ju fort de kör för fort ganska ofta mm. Och sen blir det bara en böter och sen är det klart ja, kungen, de är kungen kan ju inte få böter Jag vet inte om det är hans barn Men, ja, kungen, men har ju, kungen har ju min Ja, men då Får han göra vad han vill? Eller? Ja, alltså te tekniskt sett så ska kung, kan kungen mörda någon och vi kan inte döma han. För att kunna döma han så måste han först avgå som konung och då tillvänta immuniteten försvinner. Kan vi tvinga bort honom? Det vet jag inte, men han har ju i alla fall alltså, samma som typ diplomatisk immunitet. Att uh -huh. kungen kan inte bli fälld för någonting. Så han kan ju köra hur fort han vill. Han kan köra rattfull och lite som han vill. Det tycker jag är orättvist. Det tycker jag är odemokratiskt, på riktigt. Ja, han som inte har kort ja Jo, Jaha. precis. undrar varför. Ja. För att jag får inte felparkera. För att du inte vill köra food, eller vad du vill säga. Nej. Nej. Nej. Nej, men alltså det blir så här... Jag vet inte, det känns liksom som att man blir immun mot samhällets regler, bara om man har mycket pengar. Lika Karola hon körde ju också för fort. Ja. Alltså hon eh, sångerskan. Ja. Och det är så här bara, ja hon har så mycket pengar så kör hon för fort så gör det ingenting. Och mm. Kanske man skulle införa samma system som man har i Finland, mm. där man får böta efter vilken eh, ekonomi du har. Hur mycket du tjänar. eller, hur mycket, ja, eller Årsinkomst eller förmögenhet. Ja. Jag vet att världens tyraste eller fortsökningsbot, var i Finland för, för några år sedan. Men eh, nu är den tagen av en svensk som kör i 280 300 kilometer i Schweiz som ja. fick böta väldigt mycket för de hade samma system. Ja. Och det tycker jag, det ska ju kännas. Alltså, för grejen Jaja. är att har du pengar ja. då känns inte 2000 spänn i fortkörningsböten. För mig hade det känts jättemycket. Ja, ja Precis, att, det är skillnad på om du är en mångmiljö från som hovar in miljarder på något riskkapitalbolag. Eller om du är en tvåbarnsmorsa som sitter ute i, i jag, Åkersberga och jobbar som sjuksköterska ja, när men du får precis. chansen. Liksom... Alltså för att om, om lagen ska vara rättvis, så ska det vara en ekonomisk alltså en känning samma. Alltså precis. Den ekonomiska känningen ska vara lika. För annars är man ju inte lika inför lagen. Nej. Och det är samma sak när vi är ändå inne på det. Mm. Så jag vet inte om vi tog upp det här förut. Men jag tycker ju också att poliser ska dömas hårdare än vanliga Svensons i lag. Det är för att om man valt att bli polis, då har man ju faktiskt valt ett yrke där man ska upp, upprätthålla lagen och ha en större moralisk och rättslig pondus än resten av samhället. Jo. Om man då begår ett brott som polis då tycker jag verkligen att då ska man dömas hårdare för att på grund av det jobb man har. För det är ingen som har blivit tvingad att bli polis. Nej. Men väljer man det yrket så har man ju faktiskt då ska man ju leva upp till då. Jo, absolut. Rösta på Lord Kelvin Demokraterna i valet 2014. <laughs> Eller hur? Vi, kommer, vi, kommer ha, vi kommer inte ha en statsminister Vi kommer att ha två språkrör ja. Det är jag och Oskar Ungefär så ehm, Vi ska väl fortsätta med en låt som du tyckte Passade ganska bra till just ja. Panotelli <laughs> Exakt för att eh, Han är ju liksom Den här bortskämda Eller jag vet inte om han är bortskämd Men han har så mycket pengar så han blir ju han gör sådana här saker som kanske sticker i ögonen på folk. Mm. Så han är ju lite av en brat, kan man säga. Mm. Alltså, I Sverige så säger man ju att en brat är en snubbe, alltså en stekare, typ någon med tight och mycket pengar, backslick. Men en brat är väl egentligen, som jag har förstått det på engelska, alltså en en bortskämd snorvalp mm. I princip ja. Och det är väl ballotell lite Så vi ska spela The Ramones Inte The Clash med Nej. Beat on the Brat. Alltså det är inte The Clash som du sa förr Nej det är Ramones Jaha. Men du, du säger till mig att jag skulle fixa The Clash ja, Brat. jag Breath. blandar ihop det lite där Jaha, Jag behöver okay. hemskt mycket om ursäkt alla punkare där ute Ja men här kommer i alla fall Ramones Med Beat on the Brat. Pinsamt The Ramones, into The Clash. Exakt. Och eh, jag kommer göra ganska, nu kan jag inte prata om. det Vi startar om det. Ja. Vad var det för låt, Kalle? Det var Beat on the Breath med Ramones. Jaha, okej. Okay. Inte det Clash. Nej, precis. Eh, det kanske några av er kommer bli besvikta, men vi har inget Englands inslag den här veckan. Dels för att eh, vi har inte haft tid, helt enkelt. Och eh, Chris, vår kompis, firar julafton idag. För de ska till Italien, så de har flyttat julafton en vecka tidigare. Vad smart. Ja, eller hur? Mm. så. Men kan man, får man flytta högtider som man vill? Jag tror det. det är, vadå, traditionen det är till förbrytas för sig. Så, så är det. Mm. Ehm, men nu i alla fall så ska vi spela ett annat litet inslag. Jag tänkte att någonting måste vi ha. För jag kan inte sova om nätterna. Ehm, som kanske många av er vet. Ehm. <laughs> som kanske många av er gör, tror jag. Säga. <laughs> <laughs> På tal om ingenting så ska jag sen läsa upp. Vi... 20 i fyra en morgon så kunde jag sova så jag bestämde mig för att mejla Systembolaget. Jag ska läsa upp svaret jag fick sen. Det var väldigt kul. Men vi struntar i det. Vi fortsätter. Jag gjorde i alla fall ett litet inslag som heter Ljud vi glömt. Eller kanske Ljud vi håller på att glömma bort. Sådana här ljud som var för mig för oss som är lite äldre. Det var en stor del av vardagen som man hörde ganska ofta. Men som nu har försvunnit. Och det ska vi lyssna på. Och det kommer nu. saker som slår mig är de här ljuden vi har glömt. Eller har vi verkligen glömt dem? Jag kommer nu att spela några ljud som på ett eller annat sätt har varit en stor del av min uppväxt och som jag säkert tror att många av er kommer känna igen. Men det är ljud som vi längre inte hör. Vi börjar med det här ljudet. Det här är ljudet som man hörde när man var liten och hade en så här bok med ett medföljande kassettband som man lyssnade på. Och det var alltså tonen för att det är dags att vända blad. När du hör den här signalen... När du hör den signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Det var alltså tonen för att det är dags att vända blad. En av andra sakerna som jag säker tror att många av er minns är ljudet av gamla 8-bits Nintendo. Hur man skakade och hur man liksom flippade Nintendo-spelet fram och tillbaka och blåste i hysteriskt för att få det att funka. Vi ska lyssna på det ljudet också. När vi ändå är inne på teknik och datorer och tv-spel så ska vi också spela det här ljudet. Som var en stor del av slutet av 90-talet och lite även början av 2000-talet. ICQ-ljudet eller ICQ som var ljudet. Och det här ljudet vi kommer få höra är det ljudet när man fick ett nytt meddelande. Och det är verkligen ett ljud jag kan sakna ibland. Och nu är vi framme vid de gamla härliga sms-signalerna till Nokia. Vi kommer att lyssna på två stycken. Först den gamla, den som faktiskt betyder sms på morsespråk. Och sen den lite nyare, som alla hade som sms-signal. En del saker försvinner även om man kan tycka det är väldigt tråkigt. En av de sakerna är den fasta telefonen. Därför ska vi lyssna på hur en gammal telefon lät. Och det här är också ett sådant ljud som mer eller mindre försvinner från dagens samhälle. Och för att inte tala om det här ljudet. Det här är någonting som många av er som är födda mycket senare inte riktigt kommer ihåg. Det härliga ljudet av att snabbspola på ett VHS-band. Här kommer det. När jag var ung. Så fanns det inga EU-mopeder Mopeder fick högst gå 30 km i timmen Men ett ljud som var väldigt vanligt då I ljudet vi snart ska få höra Och det är av en trimmad moped När jag var ung så Kunde man säga att en dålig trimmad moped Gick i 80 km i timmen Hade man trimmat den bra så gick den i 100 Och jag minns en gång när jag åkte skolbussen till Delsbo hur en av mina vänner åkte förbi skolbussen som låg och körde ungefär 90 km i timmen. Och då lät det ungefär som vi nu kommer föra. En av de saker som jag har lite svårt att vara utan och som jag tror att jag är en av de få som faktiskt håller kvar vid Det är Winamp, den här enkla musikspelaren som verkligen, det är enkelheten själv Den tar ingen plats, den är snabb att starta och den gör sitt jobb Och eh, när man hade laddat ner Winamp och starten för första gången så fick man höra det här ljudet Winamp, Winamp. it really whips the lamas ass ett annat ljud som jag minns väldigt väl från när jag var liten det är ljudet av en kaffepanna eller tepanna som visslar du vet när vattnet är färdigt, det här ljudet, distinkta ljudet av att nu är det färdigt, nu kokar vattnet. Och det är ett väldigt härligt ljud och det ska vi lyssna på här. Ett annat ljud som är väldigt förknippat med min barndom och som jag tror väldigt många kommer ihåg, det är signaturen till Björnäs magasin. Det är någonting man aldrig kommer att glömma men som man inte tänker på längre. Så vi ska ta och lyssna på det. Ja. slutligen ska vi ju snabbt det är inte ett ljud utan det är en, en röst och den här rösten var med oss ja, jag kommer inte ihåg om det var 25 år eller om det till och med var mer och det är Arne Weisse på julafton God eftermiddag och varmt välkomna fira ännu en julafton med oss på Sveriges Television och snöat har vi gjort det var i varje fall lite det var i varje fall här över Stockholm. Det här var några av de ljuden som jag känner att de har glömts bort helt enkelt. Det är ljud som inte längre används och som inte hörs. Och det är faktiskt synd att många av de här ljuden försvinner. Har du något tips på några ljud som du tycker att det här ljudet saknar jag? Var tog det ljud i vägen? Då ska du kontakta oss på gmail.com eller på twitter at eller hashtag. Lord Kelvin Radio. med låten Heroinet till du min älskling och den här låten gjorde han speciellt till en dokumentärfilm av Stefan Jarl han gjorde ju en dokumentärtrilogi om Kenta och Stoffe varav den första heter De kallar oss Mods och jag för att den här var med i andra filmen som heter Ett anständigt liv en väldigt vacker låt och um, har ni inte sett de dokumentärerna så gör de det alltså gör det, det underbara dokumentärer om hur ungdomar helt enkelt kan gå ner sig så totalt och ändå behålla någon form av mänsklighet i sig. Fråga, Vad heter den tredje filmen? Eh, den heter Det sociala arvet ja, och handlar om eh, mer kan man säga om Kent och Stoffers barn, för de fick ju båda barn. Ja, just. Mm. Och eh, ja, det är väldigt härliga dokumentärer och eh, det, är, det är värt att se dem. Ja. Mm. Eh, jag tänkte, alltså Ulf Dagenby, jag trodde du skulle spela Whipped Cream <laughs> om ni om mm. inte har sett eh, Nile City- den här fantastiska serien så, så um, varje program så, så är det en göteborgare med som heter Weyron mm. som har ett program som heter Veiron i Ottan och varje inslag slutar med att han spelar Ulf Dågeby med kring. <laughs> Underbart ja. ärligt med göteborgare tycker jag Som sagt, en av ljud ni saknar så får ni gärna höra av er till oss med de Lite tips om de ljuden. Eh, vi ska spela en låt som vi brukar göra. Vi brukar spela musik. Mm. Och, konstig musik spelar vi som ni inte har hört förut. Ja, mestadels. Den här veckan är speciellt. Alltså, jag har bara konstig musik kommit fram del. Jag har också ganska. Eller, jag har inte konstig musik i mina ögon. För det är sån musik jag lyssnar på. Ja, men, men... samma här. Men det är väl inte om man säger så här, Det är ju inte... Det spelas inte på Riks-FM om vi säger så. Nej. Eller på P3. Nej. Eller på P1, för det är en pratkanal. Ja, p är min favoritkanal Får man säga det när man på Radio, Radio Ljusdal Ja det är bra Kalle Nu har du räddat oss här ja, bra. <laughs> Vad är det för låt vi vill spela? Jag ska spela en, en låt uh, Med en riktigt tuff basgång uh, Den heter Give me some more Av en kille som heter Lily Melody uh, Det här är en New York dancehall Från sent 80-tal Släppt på en label som heter uh, Nu glömde jag bort det helt Vad den heter Park Inc eller någonting sånt tror jag Okay. Uh, nej gud vad heter den Park Heights heter den Pork Pork Heights. Heights. Uh, Och i vilket fall då så, så den här var jättesvår att få tag på Men nu finns den på nypress hos deadlydragonsound.com Ja eh, två saker 500x. För det första jag önskar att ni hade sett Kalles ansikt, ansikte här När han sa tuff basgång Han såg väldigt hård ut jag men, ja, men jag måste göra lite besviken För vi måste spela lite reklam, reklam Före vi kör den här låten Men det är ju lysande Så först reklam och sen lille melody Här kommer kort information från Svenska kyrkan, Ljusdal Ramsjöförsamling. I Ljusdals kyrka söndag den 16 i tolfte klockan 11, söndagsskutt skuttjänst. Medverkar gör Magnus Boeng, Jan Anders Johansson och Rolf Eriksson. Söndagen den 16 i tolfte klockan 16 och 19, julkonsert med Ljusdals kyrkokör i Ljusdals kyrka. Solister, instrumentalister, gästsolist Bengt Kranz, organist Rolf Eriksson, dirigent Lennart Eng. Varmt välkomna! Festblåsan, julduken, mattor, lakan och handdukar till alla gäster. Det blir mycket tvätt under storhelgerna. Anlita söderala vätten så får du mer tid för julmyset. Vi tvättar eller hyr ut till privatpersoner och företag. Du lämnar och hämtar enkelt hos Rens textil i Ljusdal. God helg önskar vi på Söderala tvätten. Kemptvätt sedan 1940. Ljusdals bio presenterar stolt Aida av Giuseppe Verdi. Slå dig ner på bekväma Rio biografen och upplev en av de mest klassiska operaföreställningarna om förbjuden kärlek och triangeldrama i faraonernas Egypten. Föreställningen sänds direkt från Metropolitan scen i New York och bjuder dig även med bakom scen i pausen. Välkommen den 15 december klockan 19. Kulturupplevelser när det är som bäst på Rio biografen i Ljusdal.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 Gienbyg, byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk, förverkligar dina byggprojekt. Gienbyg.se. Du lyssnar på Radio Ljusdal. Yes, det var Alltså en Lille Melody Med Give Me Some More eh, Och jag gillar ju Bas och den här basgången tycker jag är fantastisk Den mm. är väldigt snarlik en annan Känd basgång eh, Som kallas för E20 eh, Efter Wayne Smiths låt Jag har faktiskt en annan mm. låt på den basgången Eller rytmen som man säger i reggae-sammanhang eh, Som vi kommer spela lite senare eh, ja. ja, oj det har jag eh, Oscar, har du någon favoritbasgång eh, Nej har du ingen favoritbasgång? Nej. Vad är du för människa? Jag, jag vet inte. Jag har aldrig varit riktigt där basgång. Jag, nej, jag vet inte. Okay. Jag tror jag måste nysa snart. Det är, det är lugnt, gör det. Ja, I alla fall, eh, jag ska slita ämnen. <skratt> slita sig från basgången är ja, svårt. det var väl det jag skulle säga. Eh, jag ska... Ta en sak som också gör mig ganska Förbannad eller fundersam Eller jag vet inte vad mm. eh, Har du hört talas om The West Memphis Free. Alltså De tre från West Memphis Alltså Three Ja, Okej. Okay. en, två, tre oh, Nej, nej. Eh, Eller är, inte det typ uh, uh, Vad heter det Willie Nelson och de där Nej, okej, okay. alltså jag tänkte på de, det är typ fyra personer som inte kommer från Nashville som spelar country, eller Nej, de? det är inte de, okay. utan det här är alltså 94 ungefär jag någon gång så var det, säga. så var det eh, ute i eh, West Memphis i Arkansas, så var det tre stycken små pojkar som varit mördade totalt mördade och eh, lite att Det var en väldigt hemsk historia. Och eh, till det här så dömdes tre stycken tonåringar för det här. Mm. Två av dem till livstid plus 20 år och en till döden. Mm. Eh, samtidigt som det här hände så gjorde HBO en dokumentär om det här som heter Paradise Lost. Mm. Det jag igen. Och, och, och ju mer de pratade och liksom träffade, de hängde med allihopa, både de dömda alltså de anklagade och eh, familjerna till de som hade förlorat sina barn. Och ju mer de upptagades så verkar det som att det är nog inte de här som har gjort det ändå okay. Men de hamnade i fängelse Och sen har det gjort så många dokumentärer om det här Och den senaste visades nu på SVT Play På Docs, så jag tycker vi ska titta in där Den är två timmar lång och den är kanon mm. Men inte saken hör nu är att För bara år sedan så har de ju tagit fram DNA-teknik som mm. inte fanns 94. Och de har ju undersökt DNA från platsen eh, alltså från de här pojkarna som dog och sådana saker. Mm. Och de har inte hittat nå no DNA överhuvudtaget som binder de här tre anklagade mm. till mordet. Och eh, det har varit massor av sådana saker. De har haft ledande experter från FBI och såhär, rättsläkare som har kollat på det här fallet. Och alla de har kommit fram till att de här pojkarna inte gjort det. Okay. Och De har begärt resning flera gånger men fått avslag av samma domare. Men nu i alla fall så fick de en resning i ska säga, typ som högsta domstolen då i Arkansas mm. och de kom dit och de fick beslutet att de fick lämna fram ett mun, en muntlig begäran och de ville då liksom, komma och visa det här med ja det som bevisat att ingen av dem har någonting som knyter dem till mordet överhuvudtaget mm. och massor av de här sakerna som de hade uh, hittat liksom, uh, på mordplatsen som de sa ja, men det här är gjort med en kniv har nu blivit uh, nästan till bevisat att det är gjort av djur som har ätit uh, på jaha okej, okay. att det var ett djur som hade nej det var det okay. inte utan uh, så att det var en väldigt så här var hemsk grej men det som gör mig förbannad är att när det här kom upp så gjorde åklagaren en deal med försvaret Aha. Och de här killarna har alltså suttit i 17 år i fängelse. En snabb fråga, ja. har han som blev dödsdömd dött? Döds? Nej, okay. utan det har blivit att han har klarat sig. Det var sig. en liten tungvrickare. Ja. Men de har alltså suttit i 17 år i fängelse. Mm. Uh -huh. Och eh, han, eftersom han sitter på döds, döds alltså väntar på döden, mm. så tog de en deal. Mm. Och den här dealen innebär att för att de ska bli frisläppta, så det finns något känt fall, jag kommer inte ihåg vad det hette nu. Men för att de skulle bli frisläppta var de tvungna att erkänna sig skyldiga till morden. Och då kunde de bli frisläppta. Så de här tre killarna fick alltså ställa sig i rättssalen. Först säga att jag är oskyldig, men jag, jag erkänner mig skyldig till mordet. Och det är ju också en sån sak. Hur kan man ha ett sånt rättssystem där man får erkänna sig skyldig för att bli frisläppt? Och nu är det så att de kommer fortsätta att eh, försöka bedyra sin oskuld. Liksom. Eh, de har ju massa sådana eh, folk som har hjälpt dem och det finns eh, det är väldigt många kändisar och eh, musiker som har hjälpt till och samlat in pengar till de här killarna. Bland annat eh, Johnny Depp har ställt upp väldigt mycket och engagerat sig, engagerar sig mm. i det hela. Och hade det inte varit för den här HBO-dokumentären som kom ut så hade det här liksom bara gått förbi antagligen. Mm. Mm. Så att man kan säga att de räddade livet på mig till de här tre killarna. Och, och det är liksom det är så idiotiskt så det finns inte att man ska bara erkänna sig skyldig ja, för någonting man inte har gjort. Absolut, det låter mm. jättekonstant om att åklagaren skulle en deal med försvaret. Ja, jag är, an, jag är anledning, inte någon... Anledningen till att åklagaren mm. antagligen gjorde en deal mm. var ju också eftersom DNA-beviset var så starkt att ingen av dem hade varit på platsen för mordet. Uh -huh. Så eh, då vi förstod ju åklagaren att då skulle de bli, bli fria. Men eftersom det här skulle kunna ta tid så eh, erkände gick de med på den här dealen eftersom en av dem sitter faktiskt för är redo för att bli dödad. Mm. Så att de kunde inte vänta längre helt enkelt. Som var tvungna att ta dealen. Shit. Ja. Alltså, jag är ingen expert på juridik. Jag tycker juridik kan vara sjukt komplicerat. Mm. Men ja. ibland så, så fattar jag verkligen. Alltså, jag förstår verkligen inte liksom hur systemet är uppbyggt och att, att speciellt det här med, med domare och juror att för, mm alltså som att den här domaren då nekar den här resningen ja. det känns ju som att det blir någon slags personlig men det är ja. en för om jag har dömt det jag tänker inte liksom ja, bevisar att jag har fel det är lite det, och de åklagarna försökte också hävda att eftersom de var dömda så kunde man inte eh, ta upp det eftersom de, då var, gick man emot att lagen var ofällbar eller alltså fel, alltså sådär, det är ju massa, mm. och det de också tog fram nu i den här dokumentären som jag såg nu, det var ju också det att eh, han som lev jurins ordförande, jurins ska ju bara ta tillgång till bevisen mm. som sä, sägs i rättsalen. Han hade ju eh, långt innan tagit fått massa andra uppgifter som sen visas sig inte var sanna. Ja. Och som ett förhör bland annat med en av de här killarna som gjorde att han hade suttit i förhör ungefär 20 timmar med polisen. Han är lite lätt eh, förståndshandikappad. Okay. Och efter 20 timmar så inte han med Han ville hämta sin pappa. Mm. Så han eh, erkände att, han hade att de hade gjort det här mordet. Mm. Och det är ungefär samma som Thomas Kvik grejen, det här att eh, i början svarade han fel på allting men eftersom så ändrades det och så ändrades det och sen så, så, så, så stämmer det. Mm, eh, och, eh, det här var ju inget bevis som fick användas i rättegången mm. men det tog de upp i rummet och på den här liksom, whiteboarden, man ska säga, de skrev ner de olika punkterna så var det utsuddat. Det var överstryket, så man kunde inte se vad det var. Men en av de som satt med i rummet hade skrivit ner det på sitt anteckningsblock som man kunde jämföra och se, aha, de tog med det i beräkningen när de fällde de här tre killarna. Okay. Så att hela, hela rättegången har ju varit fel från början. Ja, ja det är förskräckligt hur man kan... Eh, alltså, att men, alltså, jag förstår inte liksom vitsen att samhället på något sätt vill hitta ett... En, en, mm -hmm. en gärningsman. Mm. Så mycket att det blir en prestige. Istället för att liksom. Alltså, anledningen till att man löser ett brott är att få lösa ett brott och få mm. hålla galningar inne. Inte för att liksom, ah, det ser bra ut. Ja. Alltså, då har man missuppfattat hela grejen tycker jag. Och, grejen var också Innan dokumentären så följde man en av styrpapperna till en av de här pojkarna som dog. Mm. Man fick se då från 94 och lite fram att hur han verkligen hatade mm. de här pojkarna och han gick ut och önskade att de skulle dö och möta djävulen. Men ju mer han också följt rättegångarna och mm. följt den här dokumentären och sett allt så har han ändrat uppfattning och förstått att de här tre killarna kan inte vara skyldiga. Nej, så han är nu en av dem som har varit en eh, som promotor vad man ska säga, för att få de här tre killarna frisläppta. Okay. Och det som eh, de här tre killarna sa i fängelset nu på slutet var ju också att även om de har suttit 17 år. Mm. utan att vara rättvis dömda. Så det som är den, den största liksom, nackdelen, alltså det, det är inte att de har fått suttit oskyldiga mm. utan det är att den riktiga mördaren har gått fri. Exakt. Och antagligen kommer gå fri för att man kommer, det har gått för lång tid för att man ska kunna hitta honom antagligen. Precis. Bra jobbat. Inte? Nej, inte. Men eh, från det ena till det andra ska jag då spela en gammal klassiker som heter Folsom Prison Blues eftersom vi pratar om fängelser. Men det kommer inte vara med Johnny Cash utan det här är med en kille som heter Hamel on Trial och han är en, man kan säga en ensamspelande akustisk kille som spelar lite punkaktig musik fast bara med akustisk gitarr. Och den ska vi lyssna på och sen så får vi prata om någonting annat helt enkelt. Yes. the train hear that lonesome whistle all down to San Antonio. When I was just a baby my mama told me son always be a good boy don't ever play with guns but I shot a man in Reno just to watch him die I love that fucking part I hear that lonesome whistle Det var alltså Hamel on Trial där Med eh, Folsom Prison Blues Och eh, Kalle du vill ha ordet? Det vill jag för jag hittade en grej eh, De ska bygga en jätte Eller de har byggt en jättehög bro I Schweiz Schweiz, Schweiz. Hur tar man det? Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz, Schweiz. Schweiz. Schweiz. Schweiz, är Schweiz är gardet. Ja, Schweizen, Schweizen Va? I alla fall Den är på 3000 meters höjd Och det kan blåsa upp till 200 kilometer i timmen Mm. när man är där. Alltså förstå vad livet är det jag skulle vara om jag var på den. Ja, alltså jag tycker ju, jag, jag var ju jätterädd när jag gick över den här hängbron någonstans uppe vid sylarna. Ja, alltså jag, jag, blir jag måste hålla i mig när jag går över elbron i Arsö. Ja, det är så. Ja, alltså jag är så jäkligt för, för höjder. det står här på meter från England så står det att den, djupet ner liksom ja. är 500 meter Uff. rakt ner. Uff ja Det är, det är inte okej okay, Alltså det. det här med höjder tycker jag är fruktansvärt läskigt Ja, ja En gång så var jag, åkte jag ner i, Genom Beneluxländerna Till Paris mm. Och då stannar jag i Waterloo ja. Och där står det där, den där den, Han, vad heter han? Napoleon. Napoleon, jag ska vara militärhistorisk expert och så jag Napoleon, herregud <laughs> Nej men i alla fall Napoleon fick stryk där av, av Engelsmän och pröjser ja. och allt vad det var ehm, Och där står det liksom en kulle Och längst upp på den är det en staty Ja och jag gick upp för den där kullen och kollade inte ner. Sen vände jag mig om och kollade ut. Och kräktes och gick ner. <laughs> jag kan ju säga som så att jag, det har nog aldrig varit så lättad som när jag kom till Paris. Och Eiffeltornet var stängt för, för eh, renovering. Ja. Just de dagarna. Så jag slapp åka upp där. Däremot har jag varit i... Vad heter det? Eh, Rockefeller Center. Ja. Det är 67 våningar i, i USA i New York. Ja, det är inte lådligt. Det än. var läskigt. Det, det var finns det. en bild på mig när jag står där uppe och biter mig i läppen för ja. jag är så rädd. Men var det här, det var ni också så här som var jättehög med de här glaskolv som man ser rakt nere också. Uff. Ja, det är, inte, det är inte kul. I Qatar håller de på att bygga. Jag, jag läser faktiskt att 25 av alla kranar i hela världen finns i Dubai. Oj, ja. Ja, det är Men de bygger väldigt mycket där. Ja, de bygger, de, men de håller på att bygga någon skyskrapa där som ska vara otroligt, alltså över en kilometer hög. Ja. Varför? Ja, det, är alltså de det, känns så, jo men det känns som att i de länderna det har de så mycket öken så att de borde ju ha en massa plats att bygga på ändå. Mm. Intressant sak om öken. Eh, man brukar säga att han skulle kunna sälja sandöknen. Ja. Men eh, eh, Australien är en av de största exporten av sand till eh, typ Mellanöstern. För att, för att det är fel sorts sand för att bygga där, så ja. de måste importera sand, vilket är jättekul tycker jag. Ja. Ja. Får tala om det, alltså, en annan sån intressant eller så här konstig sak som mm. vill ha lite med det att göra på något sätt det är att i, i Grönland och i arktiska områden, Aha. de som bor där, de använder kylskåp, Aha. men det är för att maten inte ska frysa sönder. Ja, oh. <laughs> Alltså, <laughs> ja, det blir liksom lite svärtom Ja, helt enkelt. Har jag hört det? Det låter ju lite konstigt för att de borde väl ha värme i husen Det hoppas jag annars Ja, man kan tycka det Men ja. de bor i iglos, typ ja, men Fast man bor ju man... inte i iglås på samma sätt där, den här, Nej, men alltså den här bilden av en iglå är egentligen mer en myt Alltså uh -huh. det, det, det är ingenting ja, den man använder ser ganska komplicerat att bygga Ja, det känns ju inte som någonting man bygger bara för att Ja, yes, nu är jag ute och flyser mm. liksom <laughs> jag fryser lite, vad ska jag göra? <laughs> Egentligen så skulle vi ha pratat om jordens undergång Men det vägrade jag, jag kan säga det också nu För jag tycker sånt här är så jobbigt Jag, eh, jag är lite skrockfull Så att, eh, vi lämnade det helt enkelt Kalle var väldigt förbannad på mig men... jag, tycker det var, jag tycker vi ska ta upp att det här kanske är det sista avsnittet vi sänder Nej men det är det inte, för vi kommer att sända den 23 december Vi kommer att sända söndag nästa vecka Nej det kommer inte alls, vi kommer att sända 21 På fredagen? Ja då är ju... 79. 79. Eftersom du och jag, jag är upptagen lördag, du är uppdagen söndag. Precis. så vi har jag... faktiskt andra åtaganden. Ja, vi, vi kan det. inte finnas här för er igen. Även om vi skulle vilja det. Mm. Eftersom du inte har valt en låt så jag har jag valt en låt. E Gud är mm. Ja Och e det här är bara för att jag vill höja upp en människa som har blivit fast i det här... E han är mest känd för att skriva liksom så här snuskiga små barnlåtar och stupaviser. Men han har även gjort väldigt mycket fin musik. Och det är den jag vill spela nu. Och det är faktiskt Bengt Send. Mm. Han som även startade Skrufsnusfabriken. Jajamän. Han var med Allsång på Skansen i somras och spelade Nu är den förbannade, förbannade sommaren här igen. Uh -huh. En rolig sak om just Skrufsnusen, uh -huh. Vet om att när den kom då var den ju tänkt för att vara alltså en bratsnus. Så att mm. stureplanter skulle bli trendigt att snusa. Mm. Så att det inte skulle vara de här, du vet, så generallös och grov. De här Nej. kariga proletariatsnusarna. <laughs> utan istället skulle det finnas en trendsnus. Ja. Som innefolket skulle kunna relatera ja. till med lite snygga vita doser och typsnitt. Men mm. jag, tror inte det, jag tror inte det blev sån... De Nej. Kom inte, alltså det blev ingen sån marknad som man hade hoppats på. Jag tror inte det. Men den här låten heter Marias lidande. Och den ska vi nu spela för er. Maria är en sjuårsjänta som mager och så blek i hyn Hon bor ut i en liten glänta I utkanten av själva byn Ett hus och rött med vita knutar Och björkar vid sin första kvist Men nöden tungt mot hemmet lutar till fadern han är alkoholist Maria vårdar runt sin moder Ty hon är både döv och blind Hon bakar barkbröd till sin broder Och torkar tåren på hans kind Maria arbetar i skogen kört timmer med sin kära häst Mens fadern sitter där på krogen och för ett liv i rus och fest Han kommer hem och svär och skrenar Och slår sin fru och sina små Han skälde pengar flickan tjänar Hon ber till Gud att han ska gå Så fast den stackar flickan jobbar hårt De lider ändå alltid nöd En morgon drabbas hon av sorg så svårt Hon finner brodern väldigt död På fängelse får fadern sona, Maria kommer på besök Men sorgen vill ej flickan skona, Till även mor går upp i rök Maria vill då hämta prästen, går gråtande mot Bruntestall Hon tänker rida dit på hästen, men finner honom död och kall hon kysser så hans litna grimma Och sadeln som är väldigt nött Hon ber till Gud i drygt en timma Och strax har även flickan dött Nu rider hon i himlens ängder På sadel utav äkta guld Och brönte klöver får i mängder Till Gud han är en faderhuld. Nu kör hon aldrig mera timmer och mor hon både ser och hör De omges av ett lyckans skimmer och njuter ut av änglars kör Och lillebror han leker glad och nöjd och äter honung och kotlett Men fadern slipper dem i himlens höjd för han får ner till helvetet Jajamän. Bengt sänd med Marias Lidande. En väldigt sorglig låt faktiskt. Jag tyckte de var ja, ja, det var jättehemskt. Ja, jag vet inte vad jag är med Varför spelar jag sån hemsk? Vi är skick? jätteseriösa då också. Ja. Vi pratar seriösa grejer och spela sånt här? Ja. Vad är det med oss? Ja, jag vet inte. Men nästa, nästa låt har ju du valt. Men låten efter det då blir det inte seriöst. Då blir det Ju. Tjo, vad det var livet. Det var, nej. På tal om ingenting. Ja. Lasse Berghagen. Ja. Lyssnar någonting på honom? Ja, det, jag gillar den här holligång i skogen som handlar om en gubbe som kokar hemkoka och ha Birgit Bardo i en stuga utanför Gärsäklack. Den är bra. Men jag tycker om att säga Larsberghagen för att det, det låter så, ja. det låter han så trevlig. Ja, Lars. Ja. Jag vet när jag jobbade på äldreboende så spelade vi mycket Lasse Berghagen. och min favorit där, det var ju Tacka vet log Lågdans. Den tycker jag också är en så här lysande låt. Hur, hur är det den går nu? Tacka log Lågdans. Där kan jag fara som en fogsvans. Alltså, mat äter jag hemma. Alltså. Brännvin kostar mig en femma. Och mi och maj på logparti. Alltså för bara Lasse -Hagen, om du lyssnar på oss Hur dansar man som en fogsvans Alltså hur dansar man som en såg Ja men det är väl det Att man åker fram och tillbaka vid hela golvet liksom. Kanske men det är i alla fall nöderimmens Moder, ja, logdans, ja. vad rimmar på logdans <laughs> Det finns ett ord i hela världen som rimmar på Logdans och det är fogsvans Måste det vara. Ja. Jag gillar också den här, eller jag gillar inte, jag tycker det är lite kul när han tog av sig sin kavaj. Ja, men, men det är ju lite sommarlåter över det hela. Ja. Det är, ja, han var bättre ja. när han var old school. Ja, ja. Men vad jag har förstått det så är Lasse Berghagen egentligen mest känd för att han var gift med Lil Så Att han blev känd efter det. Ja, det är nog mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte. Inte jag heller, Nej. men jag har hört det. Att det var liksom det som var hans genombrott. Ja, Ja men ja, ja, sen det, ja. Mm, mm. Mm -hmm. eh, Vi gillar Lasse -Hagen i alla fall Ja det gör vi faktiskt mm. eh, Men eh, <laughs> Mannen som gav en blå kavaj ett ansikte Ja men exakt Oscar, mannen som gav en vinröd kavaj ett ansikte ja, Det är min cirkusdirektörs kavaj jag kommer fram till Jag känner mig som en här cirkusdirektör när jag på med den det, eh, det är rätt kul att Vi har liksom väldigt många ord och begrepp För Oscars kläder ja. Han har också en afrikansk skjorta, det är ja, Den Ja det som liksom en hövding. Ja. Jag har inga sådana jag vill också ha något sånt. Ja. Min. Jag är Logdans tröja. <laughs> Ja, men den här hövdingskjortan den fick ju faktiskt mamma i, jag tror det var års present, men det var liksom ingenting för henne. Nej, men, hon är ingen hövding. Nej, hon är ju inte det. Och den där hövdingshorten kan ni även se på omslaget till Törnbacks Anders och deras skiva Fäla Bohemer. Ja. Mm, och har gjort, det har gjort reklam för dem. Och. Ja. ja. ja. Byg upp till Anders. Ja, precis. Och domaren. Ja, och domaren. Precis. Och hela Fäla. Ja, men absolut. Det trodde ni inte skulle komma från mig, från Gärse, men jag är för enandet <laughs> av... Folkningen. Ja, det är bra det. Ja, eh, du vill ha spela en låg? Ja, jajamän, nu är vi tillbaka på basgångarna igen. Det var den här du pratade om förut? Ja, jajamän. Så det är samma basgång? Nej, men... den är, den är inte, det är inte samma men den är snarlik. Okay. Det är samma typ. Det är, sånt, det är som ett block av bas som kommer att slå dig i ansiktet. Ja. Och det här är Pincher's Meant to be på E20-rytmen eller E20. Det är inte originalet. Original Tours of Prince Jamie 1985. Den här kommer från 1987 och är producerad av Philip Fattis Burrell. This is love can Men jag tycker den är fantastisk fantastiskt fet, fantastisk fet låt. Jag tyckte bättre om den här faktiskt, måste jag säga. Den här? Ja, ja okay. det var mer min stil. Det... För alla er som inte följer oss på Facebook så tycker jag att nu ska jag göra det. För nu under den här låten så dansade Kalle och det har vi filmat. Kalle dansar till den här låten. Och det kommer vi lägga upp som ett litet videoklipp och på det, vår Facebook-sida. Det vill man inte missa. Det vill man inte. För att de moves när jag flexar ja, jag, alltså, jag förstår ju att alltså, Stureplan lockar ja, ja, visst. ja. Jag nämnde förut att jag mailade systembolaget. Ja. Eh, och det var så här att eh, för några år sedan så fanns det en ganska häftig vodkaflaska som heter Heavy Water. Mm. Eh, Tungt vatten. Ja, precis. Det är så, inte det man hör om att göra atombomber. Exakt. Jag tror att man till och med var gjord i Norge den här spritsorten. Mm. Eh, och det var ja, en stor flaska. Så, här. så jag, jag, jag skickade iväg ett mejl för att jag, log jag kollade om den fanns kvar, men hittade hittade inte. Så jag skrev så här till dem, hej, för ett antal år sedan brukar handla en vodka som heter Heavy Water. Nu när jag söker på den på er sida kommer inga träffar. Säljs den ej i Sverige längre eller måste man ta in den i det lokala systembolaget? Med vänlig hälsning, Oskar. Mm. Sen några timmar senare så får jag ett svar. Hej, tack för ditt mail. Med vänliga hälsningar, Ma Mattias Österman, kommunikatör, kundtjänst. Mm. Och sen blev det inget mer. Och det var några dagar sedan så det var mitt svar. Måste man, hej, tack. Hej, tack för ditt mail. Det var allt jag fick. Men nu lär Nu går skam på torra land Stor förbannad skandal, en folkstorm måste resa sig Ja, jag, jag tycker nästan Jag tycker det var ett väldigt dåligt svar Ja, det tycker jag också Jag ja. jobbar på Kundtjänst, så hade jag svarat där så hade jag fått ja. ja, pina Ja, exakt Men nu ska vi gå tillbaka till alltså, Gå eh, tillbaka Gå tillbaka i tiden eh, till När lärde vi känna varandra, Kalle? Vi lärde känna varandra egentligen från början 2008 eh, Det var när du tog studenten där Nej Ja, men för alltså, att vi kände varandra. Innan. Ja, men vi kände ju inte riktigt varandra. Alltså, En gång jag åkte jag faktiskt bil med Oskar när jag var typ... Jag tror jag var 17. Då ja. tyckte jag Oskar var jätteläskig. Ja, men det är jag ju. Jo, jo för sig. Nej. Men du var snäll, men det verkar inte som att du ville att jag skulle vara i bilen. Nej, men det ville jag ju fortfarande inte. I för sig. <laughs> alltså, ja, 2009 blev vi vänner. Alltså, Precis. Kompisar. Och just efter, när vi började bli vänner så var vi båda väldigt deprimerade ja. över livet. Och, och över tras för kärlek. Och tyckte att allt det här med tjejer, det var ju bara skräp helt enkelt. Ja, egentligen så tyckte du inte det. För att, alltså, jag tycker i alla fall fortfarande att tjejer är det finaste och vackraste och bästa som ja, finns. Ja, men just i den in här depressionen av att vet, det är slut och livet och allt går i bitar liksom. Ja, just jo, det. Exakt. Så blir man lite så här. Och då brukar vi lyssna på en låt som jag vet att Jonas har spelat på sin Sunkadelika period som han hade här på Radio Justall när han sände programmet Sunkadelika ja. eh, med dansband som har gjort låten alla möjliga ämnen. Mm. Och just den här låten och vi kan ju säga det innan också att det är inte så vi tycker utan, men det är en ganska rolig låt Den är bra att lyssna på om man är och har ett krossat hjärta Ja, och det är också dansbandstoner men det är inte alls politiskt korrekt på det sättet liksom, Nej. Så. Men eh, den är väldigt härlig och eh, alltså det, man, man blir glad av ja. att ja. lyssna på den, på något De, den är liksom, sätt. Det är liksom för att när, man är, när man är lite deppad eller ja. mycket deppad eller, alltså, ja. att, att man, speciellt över, över, över olycklig kärlek Ja eh, det kan ju vara både tjejer och killar som kan vara ja. det såklart. Men vi är män, så vi är deppade över tjejer. Ja. Eller brukar vara deppade över tjejer. Men då är det liksom ofta så blir det ju att man sitter och lyssnar på någon deppig låt och så mår man bara sämre. Ja. Men här är lite balunt, så <laughs> det, äh, det gör väl ja. ingenting. Ja, men liksom, det, man blir peppad. Ja, istället. det är precis. Och det här är alltså Målbergarna med låten Lita inte på tjejer. Kvinnor måste skratta hela tiden han höll på. När han stod och tänkte vilket helseiket som killar skulle få. Han tog lite socker och sen tog han lite lögn och lite på. Spedde på med fanskit som han bakar in så.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 Välkommen till Buspalatset i Hudiksvall, Kungsgatan 51, eller Buspalatset i Bollnäs på Tupphuset. Buspalatset, ett äventyr för hela familjen. Välkomna till butiken i vinteravdelning. Vi har allt från ljusstakar och tomtar till skidor och hjälmar. Det är dessutom trevlig personal, så Öppet till torsdag 11 17. Välkommen till Butik Unik med möbler och kuriosa i Gamla stan i Utsar. Du lyssnar på Radio Ljustdal. Det gör du och du lyssnar också på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Det hade han ju inte. Det hade han inte. Eh, ja, innan, det, innan reklamen så hörde vi alltså lite inte på tjejer. Och det är faktiskt en ganska hemsk låt. Men det är sånt upp, uppåtbiten där låter som man bara sitter med ett leende och, och ja, jag vet inte vad. Men vi lämnar det. Odlar sitt kvinnohål, nej. <laughs> nej då, vi älskar det. Ja. Det gör vi, på riktigt. Ja, eh, vi har fått kontakt här med vår expert, Joel. Aha. Ni har säkert hört mycket om Joel tidigare i tidigare program. Eh, och han har informerat oss om det här med höga byggnader. Mm. Och den högsta byggnaden just nu, den heter Burj Khalifa i Dubai. Oj. Det är inte Wiz Khalifa, hiphoparna. 829,8 meter. Alltså undrar om de där 80 centimeterna är viktiga. Ja, det är de säkert. Kanske. Men ja. den högsta planerade, det är Kingdom Tower. Den ska bli 1007 meter. Och den ligger i Jeddah. Men vart ligger Jeddah? <laughs> Alltså jag har ingen <skratt> aning om vart jedda ligger. Nej. Alltså i kan det vara Fisksetra? Ja, kanske det. Eller i Jöstrickland <skratt> i kanske San Marino. <skratt> I Siktuna. <skratt> I Siktuna. <skratt> <skratt> Nej, alltså det kanske är så här att den här staden jäddar och de ska bräcka fiskekyrkan i Göteborg. <skratt> <skratt> det, <kanske skratt> <var> så. <skratt> det. Jag, jag, jag, jag såg att du hade tweetat till Glendusén och, och, ja, och han svarade dig jag, jag, jag har, har haft kontakt med denna legend, den enda fotbollsspelaren som har fått sex getingar i, Express, i Expressen har skrattat åt mitt skämt som jag skrev till honom. Han är ju, han är ju ordvitsarnas konung, den här. han <skratt> brukar dra sådana här klassiker som I vilket vatten badar Saddam Hussein. I rakvatten. Precis. Ja. Eh, vilket land alltid skugga. Ja. Persien. <här> <här> Men <som skriver> <här> så skrev jag alla fall här till honom <här> på Twitter... Är det det där toa papper? Ja, det är det. <laughs> och då svarar han: Skitkul kul. Har det gått, Glenn? Det var ett stort ögonblick i mitt liv alltså shout out till Glenn i sen. De här små sakerna i livet. Ja, jag står dålig var avolikt. Och dessutom som pratade med Stina Volter senare på kvällen. Ja. Jag vet inte vem Stina Volter är, men jag antar att hon släkt med Sven Volter. Jo, ni är väl dotter, kanske. Ja, kanske det. Ja, ja. Var, inte var... Hon, var inte hon med på, var inte hon med på, på spåret med just Sven Volter? Alltså som far-dotter-teamet tror jag. Jag har förhandat inte till så bra för dem tyvärr. Tror ja. inte det Sven Volta ja. Han har skönare röst. Det har han. Mm. Um. Uh, uh, uh, jag vet inte hur man imiterar Sven. Prot! Mm. Uh, uh, uh. Nej, det är ja. inte så här. Ja. Ja. Härlig, grötig, Inte mm. Mysigt. Mm. Um, vi ska spela en låt snart. Men, jo, men visst. Men innan det ska vi prata om det här bandet. Som är ett sånt där band som jag hittade på YouTube om någon konstig anledning. Och, alltså, vi, förstod inte, vi, vi förstod inte om de var seriösa eller inte. Men ju mer vi har tittat på deras video jag lyssnar på dem så sjukt Ja, så är det liksom en det är en, en hiphop eller vad ska man säga hiphop rap. Ja, men det är en hiphopgrupp. Ja, från Sydafrika. Och det är faktiskt en av de populäraste hiphopgrupperna i Sydafrika. Ja. <laughs> och de heter The Antwoord. och de gör, alltså är, ja, vi ska inte prata allt för mycket om dem, men de är väldigt speciella och låten vi ska spela är en av deras senaste som heter Baby Baby is on fire. Får jag bara säga en sak? Ja. Jag tycker att det är alltså, nästan mest intressant med det här är deras videos. Ja. Så har ni möjlighet så googla det här så får ni se alltså, fantastiska videos. Ja, Och här kommer Baby is on fire. Word. Och nu har vi kommit fram till en av mina favoritpunkter i det här programmet. När våran genialiska miltär, militärhistoriska expert ska dela med sig av sina kunskaper för oss. Jag är redo. Du är redo? Jag är redo. Du skulle diskutera, diskutera på datum lite om 30-åriga kriget. Ja, precis. Vi ska tonsätta 30-åriga kriget då. Den här veckan, 30-åriga kriget, då var ju Sverige med. Till och med. Mm. Gustav andra Adolf för ut och härjade. Gick så sådär, han var skjuten. Det är väl det som brukar kallas för stormaktstiden. För svensk del. Men alltså, grunden till det här kriget är ju att protestanterna har... Eller den här Martin Luther, hette han väl? Ja. Han spikar upp en massa brev på en port och menar att påven är en hycklare och att, att påven inte... Alltså, Alltså, man skulle betala påven för det. Man skulle betala skatte påven och kungarna skulle betala skatte påven mm. för att han står närmast Gud, menar mm. de. Och det höll Martin Luther inte med på. Det var många som hakar på den här grejen. Då. Framförallt i Nordeuropa. Ja. Sverige. För att se Tyskland? Mm. Eller ja, de tyska rikerna som har ja, Sverige var ju och under Gustav Vasa Ja, precis. Jo, jo. Men, jo, jo, men det var det, det här hände ju innan, men det är upptakten till kriget. Mm. Ehm, och det, det som händer i alla fall att till slut så blir det krig mellan protestanterna och katolikerna. Ehm, och det är jäkla rörigt där nere i, nere i Tyskland och det är militärer från alla länder som slåss mot varandra och byter sida och hoppar och flaxer och har sig. Ehm, men när vi valde att sätta den här låten så, eller den här låten, det här kriget då, då tänkte vi så här att Gustav Vasa, med vänner, va, va, nu hoppar Oskar till här. Gustav Vasa, han var vi inte inne på... Jo, jo men Gustav Vasa, ja. han sa ju, du vet, nej, jag tror inte på påven. Nej, alltså Gustav Vasa sa att jag tror inte på påven för att han skulle kunna beskatta kyrkorna. Jo, ja, precis. Alltså det var Och ju då en... kan kungen ta den skatten precis, istället. Precis, det är en helt alltså en egoistisk ekonomisk jo, jo, fråga. Absolut. Eh, mm. Men det var ju fortfarande det argumentet de använder. Jo, ja. Mm. Så därför valde vi att tonsätta 30-åriga kriget med tupac pack och uh, only God can judge me. Ja, men innan vi gör det så vill jag flika in lite här också för jag tycker det är ganska intressant ämne det här. Okay. Man tänker just där med eh, hur många krig som har startats i olika gudars namn oh. och just där hur man kan ta någonting som i grund och botten är en fin tanke liksom det här med alltså säga vad man vill om man är troende eller inte men alltså hela grejen där med Gud och att, att man ska älska varandra och man ska tycka om varandra och man ska visa varandra gemenskap och alltså att mm. man ska vara en god människa en en väldigt fin idé. Jo, jo. Men det är, alltså det är ganska tragiskt att se hur många som tar sådana här saker. Det är inte bara kristendomen utan det är ju eh, islam alla andra liksom kyrkor som tar sådana här goda tankar och gör någonting negativt av dem. Absolut. Och det är ganska hemskt egentligen. Klart det. Eh, det var bara en det jag ville säga. Jo ja, vill men jag håller med ja. Men eh, som sagt, Tupac med vilken låt då? Only God can judge me. God can judge me, that right, only God can judge nobody, nobody else, all you other motherfuckers get out of my business, really, perhaps I was blind to the facts, stabbed in the back, I couldn't trust my own home, it's just dirty facts, will I succeed, having no it from the weed, and hocus pocus all the focus, but I can't see, and in my mind I'm a blind man doing time, look to my future cause my past is all behind me, is it a crime to fight for what is mine And I've been trapped since perfect. Där hade väl alltså 2-pack med Only God can judge me. 2-pack ja, betyder det 2-pack. Vad sa du? Topack. Yeah. betyder det 2-pack på <laughs> engelska. <laughs> ja, jag vet inte. Det det. Eh, jo, eh, vi ska fortsätta att diskutera saker. Och eh, du har väl hört talas om Tower i London? Kan ja, det? precis. Ja, det är ganska känt. Det har fungerat lite allt möjligt. Men eh, känner du till att det finns korpar på Tower i London? Precis. Mm. Och eh, Uh, nu, ska jag se, nu ska jag läsa lite innan till faktiskt. Men det var lite en. Um, alltså, det, alltså enligt tradition så skulle det finnas sex korpar på pappatauren. Men, uh, Men så alltså, är det levande korpar? Levande korpar. Okay. Men så var det en av uh, kungarna här då, som bestämde att när de skulle bort för de störde den kungliga astronomen John Flangsdag i hans arbete. Men då var det någon som berättade om hon, för honom om den här legenden som finns att när korparna lämnar Towern så kommer Towern att falla och alltså, demokratin och monarkin kommer att falla och England kommer att gå under mm. som bestämde sig att de fick stanna kvar. och Under, under världskriget så bombades ju Towern bland annat mm och alla på utom en dog som mm. fick snabbt som attan ta in mer korpar <gör> och eh, för att de här korparna inte ska lämna towern så har de vinklippt dem så att de kan inte flyga Gud vad hemskt så att, med så det är väldigt med burar istället men de går fritt där på towern men de kan inte flyga och det är också en sån ganska intressant sak liksom hur rädd man är eller vad man ska säga när de måste finnas kvar mm. och han som tar hand om dem eh, de har en speciell skötare som tar hand om dem han berättar också att de får ju oftast finare mat när vad han själva råd att äta hemma de här korparna. Ja precis. Eh, och nu har de inte sex utan de har åtta. De har två stycken i reserv. <laughs> reserv att ja. Avbyta bänk. Eller <laughs> ja, eller? men eller hur? Och Det är till och med så har gått så långt att de här korparna är eh, kan man säga som anställda av armén de gör liksom sin tjänstgöring på Tauern så att de kan gå i pension och <laughs> Var får de komma då? Ja, det är också att, får de är sommarstuga <laughs> som ut? Ja, det var en av de här korparna som eh, inte riktigt uppfördes utan som bet sönder liksom elledningar och höll på och förstörde på Towern. så han fick förtidspension och bor nu i Wales och <laughs> det ganska, lever ut sina sista dagar i Wales. Alltså det är en korp Ja, come, come on <laughs> Så av alltså eh, korparna eh, I towern Och det är alltså det, det Den äldsta där, han blev eh, 44 år gammal Och kan du gissa vad han hette? James Han heter Jimmy för namn, vad ja. kan han heta efter namn? Raven Crow. Crow. Ja, Jim Crow. Eh, och 2006 så flyttade man även in korpan under en period på grund av fågelinfluensan. Man var rädd att de skulle bli drabbade. Så att eh, det, det är ganska intressant ja, det här. Det känns ju som att vi svenskar måste sluta gnälla på våra skattepengangården när man hör det här. <laughs> <Ja>. <laughs> har korparna lön? Eh, jag vet inte. De, har, de är bra med mat. Har de ett eget fackförbund? Eh, jag hoppas det. Jag men hoppas det när, när de dör så gravsätts de på det området och de får lite namnskylt också. Det en liten gravstel. Håller de skillnad på dem? Ja, jag vet inte, men någon, någon skillnad måste man men, Får man fram. se korparna, eller? Ja, de går ju fritt alltså på towern. Mm. Men eh, turisterna är också uh, uppmanade att de inte ska gå nära dem, för de är ju vilda och kan bitas. Mm. Så, men som sagt, jag tycker det är så fint också att de är som tjänstgör som armén och de kan liksom bli avskedade <laughs> på grund av dåligt uppförande. Har, har de uniform? Har de <laughs> revälj och grejer. Ut och korpan och gräva. Det tycker jag ska vara kul ja, Nej det har de inte okay. Men man kan ju Man skulle ju kunna önska på de här vapnen Eller är vapenfri tjänst? Ja det är vapenfri tjänst okay. då. Jag skulle säga Vad står det med Ja men det är samma Det Um, mm, mm, mm. Ja, det blir mycket sånt. Min mamma sa det efter att hon hade Lyssnat på vårt förra program Hon ja. slog av efter ungefär 40 minuter För hon sa inte orkar sitta och lyssna på den görs hela tiden <laughs> Det är väl lite det det går ut på ja, jag, jag tycker det också Och sen klagade hon på att vi spelar för mycket musik För mycket musik ja Hon tyckte att vi spelade alldeles för mycket musik Så därför tänkte jag spela en låt eh, Och ni tror inte att jag glömt bort Den, den återkommande syntlåten Nej det skulle jag inte göra. Och det här är en svensk grupp där sångaren knappt kan sjunga. Men det är en underbar grupp som heter Spock. Varför heter de det Kalle? Sp vänta, Spock? Är inte det typ någon satellit eller något? Nej, det är ju en av huvudkaraktärerna i Star Trek. Ja, just det. Och den här svenska gruppen har ägnat sig åt att göra musik Och alla låtar handlar om Star Trek. Men du, får jag fråga ja. en sak. Heter inte han roboten i mysteriet på Greveholm också Spock? Ja, Nej, inte sp spark tror jag. Eller sprak. Jag kanske. var nog lite för gammal när den kom ut. Ja, jag alltså. var bara sju så. Jag Jaha. Nyeton okay. som ja, du det... var väl en 42 då. <laughs> tack så mycket, <laughs> Nej. Ja. men i alla fall, vi ska spela den här låten och den här låten heter Never Trust Klingon.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 Ja, men minnena sitter ju inte i bilen heller. Nej. Men vi tar ett sista foto av skrället och sen lämnar vi in den till Våxby Junkyard för återvinning. Ja, okej okay då. Men hur når man dem då? Du ringer 45042. Alltså 45042, Våxby Junkyard. De tar hand om din gamla pärla. Ja, Järvsö, Mark och Bygg. Ja!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 Ja, det gör du. Jag vill bara kommentera här att jag tycker att det är kul att när Oskar väljer låtar så väljer han så här låtar om vad han inte litar på. Tjejer och klingons, inget på Och sen måste vi ta upp de dåliga skämten som haglade här under där vi under låten här. När vi först kom fram till att under vad den högsta graden de här korparna kan bli och vi kom fram till att det måste vara korporal. Nej, exakt, och så funderade vi också på om de hade ett korpfotbollslag. Det är så dåligt som man var liksom aldrig skott inombords. Glenn Hussein, vart är du? I alla fall, Joel har hört av sig som vanligt. Ja. våra största fan kanske. Ja, vi har faktiskt tänkt att efter jul kanske till och med bjuda in Joel. Ja. Vill du det Joel så hör av dig. Ja. I vilket fall så vill han bara inflika att Jim Crow lagar det är namnet på USAs, eller var, ursäkta, var namnet på USAs segregations. S säger Segrationslagar. Segregations, ja. ja. Alltså det här med, med att uh, mörkriga skulle åka på separata bussar. Då. Oj, Afroamerikaner. Du ser. Mm. Tack Joel. Tack för in inflikten. Ja. Du, eh, du har pratat om en låt väldigt länge. Kan ja. du berätta om den också? Ja, det innan? är min, min fantastiska lilla syster Annika som har tipsat mig om den här. Eh, hon bor ju uppe i norra delen av Sverige- så um, hon hade en kompis där som kommer från Tornedalen. Mm. Där för övrigt mina föräldrar bodde en gång i ja. um, Och då hade hon, hittat, hade hon googlat för det så hade hon hittat den här låten. Uh, den är, jag tycker den är fantastisk. Uh, men jag, artisten är väldigt svår att uttala. Hon heter Eva... Ja. Något långt. Eller Lena <här> kanske, jag vet inte. Det <här> I fall, men det är en sån här lite kul låt Eller lite kul, jag tycker den är fantastisk Ja, och vad heter den? Den heter Tornedalens Travolta För sommarnatten faller på Så stiger det en mystisk man och krivet i skukensin. Tornedalen stravolta Tornedalen stravolta Uh uh Varar har han klepposei Och kaupoistöjplati I hyppet kungar leder hattenden Runt halsen pylverpåsen Vilken de jag behöver. De är det som jagte heder? Är det bara hüllet i mans folk? Hår inte i tjärringarna något? Mm. Då sommarnatten faller på så stiger det en mystisk man. På hestryken och kriget i skogen sin. Tornedalen, dalen stravolta, Tornedalen, dalen stravolta, uh, uh. Tornedalen, dalen stravolta, okej, okay. ger och äldrexyfte, för hela starten startende sovande potensen som pekar livet i senkammaren era chaling una alpi claha so att mennen sette porken po monsteruva des underpulver travoltans underpulver da sommerna ten faller po så stiger de in müstis man o restri och krivet i skugensin Tornedalen stravolta Tornedalen stravolta stravolta. Uh -uh. antti se ja verkligen mystisk man Han sällani siikajärvi fan Pojan pykte vid porlande vatten den. Där fyller han bylver, på sen. Vinnorna vinner, skatter i peber, mot det trivande Valentino min egen. När för att berka säger du, med en kong eller om ett or. Då sommarnatten faller på så sträcker de en mystisk man påhestri. Och driver till skogen dalen stravolta, torne dalen stravolta. Men ingen säger när pullver, piter och fur. Vinnorna piter och minnen håller munnen. Det ska väl vara en stora hemlighet. Stravolten egen hemlighet. Jag får fråga dig mm. om du fick vara fick en sån Vad alltså, ska man säga en sån titel. Oj. Vad hade du velat vara då. O. Oh. Oh. Bjuråkers Bruce Wayne. Nej, jag hade ju jag hade ju varit just Ellen Olda såklart. Vem är det? Men, nu sk alltså skäms äh, nej, skäms. Jag vet inte vad det är. Skäms. Men säg him där så vet du. Arnolda, Mash. Ja men. Jag är så besviken på det. Här, det är det inte så det. Inte. jag har i alla fall varit Calvin Kurt Cobain, det är en sak som är säker. <laughs> Ja, det är bra. Ja, jag vet inte vad vi har gemensamt. Men Nej. han är ju världens coolaste människa, kanske. Eller vad? Ja, han tog livet av sig 5 april. Mellan 4 och 5 april. Mm. Jag är född 4 april, så att, ja. mm. Martin Luther King var skjuten den 4 april. Den 18 november har ingenting kul hänt förutom alltså när jag fyller år. Förutom eh, att Peter Schmeichel är född då. Oj! Ja. Ja, det, är kul. Och det är typ och Owen Wilson, men annars är det, ingen, det hände ingenting roligt. Och det är Omans Nationaldag. Ja. <laughs> Alltså varför ja, men vi vet inte Nej. Um, Ja det börjar jag ihop så Jag tror att vi ska ta och eh, börja avsluta lite litegrann Och så ska vi spela en sista låt sen mm. um, Och um, nästa vecka så tror jag att vi kommer tillbaka Jag kan inte vara helt säker För att jag vet att eh, min syster också kommer hem Så det kan ändå att vi får hoppa över nästa vecka Och köra veckan efter Men vi vet inte än Nej vi får se ja, vad det lider Ja men ni, ni kommer kunna se det på Twitter och på Facebook Om vi sänder det eller inte ja. Annars får ni skicka ett fax. Ja. Nej, jag ska jag Vi har ingen fax. Nej, Men ni kan som sagt också alltid kontakta oss. Hur då, det. Eh, på gmail.com eller på Twitter at, äh, at gmail at Lord Kelvin Radio eller hashtag Lord lordkelvinradio och dessutom så har vi en Facebookgrupp också så det var bara att söka på Lord Kelvin Hade inte heller alltid rätt. Precis. Eh, jag vill också bara inflika att Joel har hört av sig och sagt ja lätt. Oj. Till våran inbjudan Så Joel kommer att lycka upp här något tag Med sin fantastiska expertis Ja men det, det ser jag faktiskt fram emot Det är alltid lika kul att prata med Joel Nu är det så att Jag har bestämt avslutningslåt Och det gör jag Helt själv Och låten jag har valt att avsluta med Är en grupp som kommer från Gotland och den här gruppen är, alltså de, det är också en sån här grupp som egentligen inte kan sjunga så jättebra. De är inte så tajta i, sina, tajta. Här, precis, i sin musikaliska framtoning, men de är oerhört roliga. Och de heter passande nog Smaklösa, den här gruppen. Och jag tänker inte säga vad låten heter för att det, det, det kommer ni förstå ändå. Men vi avslutar med den låten och så ska vi inte nämna någonting om någon dålig engelsk fotbollsklubb den här veckan. Eller hur Kalle? Nej, men däremot stay off the crack ungdomar. Absolut. Och om ni vill så är vi tillbaka nästa eller näst, nästa vecka. Vi får se. Men här kommer alltså Smaklösa ha en fortsatt trevlig helg. Hej då! Klockan är kvart över och här kommer nyheter från Gotlands Radio. Och gissa om vi har nyheter för er. Alla ni lantbrukare, ta spetsaronen, skruva upp volymen och har upp riktigt rejält. Barometern faller, månen går rätt lågt, i ikväll säger SMHI. Ska alla bonder Passa på För ikväll Vid blecket, Så kommer det att ske något stort För första gången Någonsin Så kommer det att regna Kor, det regnar